בעזרת השם יתברך, ספר עלים לתרופה, המשך, מכתב ט' ברוך השם, יום ה', פרשת בו, תקפ"ד. מכתבך קיבלתי אהובי בני, והיה לי לנחת גדול ולמשיב נפש, שש אנוכי על ימרתך כמוצא שלל רב. אך לא היה לי פנה להשיבך עד הנה. כי תכף ביום א' פרשת וערה נסעתי לקהילת קודש אומן, על ערב ראש חודש שבט העבר. ומחמת קלקול הדרך לא חזרתי לביתי עד יום א' בשבוע הזאת. ומצאתי הדפוס בטלה ממלאכתה, מחמת שקלת צבע עד יום. וצריכין שמן פשטן לקנות ולבשל. ובעיתים הללו אינו בנמצא כלל, כי אם ביוקר גדול. ופה אינו מצוי כלל. גם כי אפס כסף. והוכרח רב מנדל לנסוע לביתו, ושם יקנה שמן הקדוש. ואם ירצה השם בשבוע הבא עלינו לטובה, נחזור להתחיל לגמור את פסת התפילות. ותודה לקל כבר נגמר עד סוף תפילה נ"ה, ברוך השם, אשר עד כה זרענו. כן יהי השם עימנו לגמור לטובה, השם יגמור בעדינו. כי רבו המניות, בפרט מניות נחמת ממון. נא לדבר עוד עם רבי מנדל ורבי שעיה שישלחו על כל פנים מה דאפשר כי כל מה שישלחו לי יחיה כמה נפשות מישראל כי יסייעו הרבה בזכות הרבים לדורות והזריזם משובח כי השעת חוקה ואי אפשר לבטל הדפוס אפילו יום אחד למען השם שתראה לזרזם בכל מה דאפשר והנה קריתי מכתבך היטב ואני מבין דבריך מרחוק והנה אנוכי הרואה, כי עוברים עליך מחשבות הבל של בני נעורים, אשר דרך הבאה על דבר לבלבלם במראה שחורה ועצבות של שווה הבל, אשר המראה שחורה מזיק להם יותר מהכל. אבל נפלאתי עליך, בני חביבי, מחמד עיני, על אשר אתה מסתכל על זה, כי ראוי לך להבין מהדברים אשר כבר שמעת בביתי, ומספרי הבנו זכרונו לברכה, שאין לך להסתכל על שום מראת שחורות כאלה כלל, כי המראה השחורות והעצבות והחששות והבלבולים כאלה מזיקים מאוד מאוד, והם מפסידים חס ושלום יותר מכל הפגמים שבעולם. על כן אהובי בני שמע לדבריי, שהם דברי הבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה, וחזק וחזק, ותתחיל בכל יום מחדש. ואל תסתכל על שום בלבול ומראה שחורה כלל, ואל תשים לבך לבלבולים כאלה כלל. רק תחזק עצמך להיות בשמחה תמיד, על אשר זכינו להיות מזרע ישראל גוי קדוש, ולבלי להיות מתנגד חס ושלום על אור האורות, צח הצחצחות, סבא דסבין, ורבנו הקדוש והנועה זכר צדיק וקדוש לברכה, נחל נובע מקור חוכמה. אשרנו מה טוב חלקנו וכו'. שהשם יטבח בהחמיו הסיר מאיתנו מסווה העיוורון ומסמא את העיניים ומונע הרבה אנשים מלהסתכל בספרי רבנו זכרונו לברכה, הנוראים, והם חולקים ומתנגדים עליו ועל אנשיו ועל שפאריו הקדושים והנוראים מאוד. ברוך השם אשר הצילנו מזה והבדילנו מן הטועים בכמה וכמה בחינות. בוודאי ראו לנו לשמוח בזה כל ימינו לעולם בשמחה עצומה שאין לה קץ ואין שום מראה שחורה ועצבות שתוכל לבלבל חס ושלום משמחה זאת לעולם כאשר שמעתי והבנתי מפיו הקדוש זיכרונו לברכה בפירוש כי הכה התחזקות ושמחה כמו שכתוב ככתבת השם היא מעוזכם ויתר מזה אי אפשר להאריך בכתב ותעיין בספרי הבן וזיכרונו לברכה, ותמצא לרבות צימרונך, לשמח בנפשך בכל עת תמיד, אשר זה העיקר. ומה שכתבת לי ממנהגך בלימוד ספרי הבן וזיכרונו לברכה, ולומר אחר כך התפילה שאכל אותה תורה, טוב ויפה הנהגה הזאת. אך נחשפתי שתרגיל עצמך גם כן לדבר דיבורים מעצמך בלשון אשכנז בינך לבין קונך. ותעשה בעצמך מהתורות תפילות לפרש שיחתך לפני השם נדבח על כל תורה, איזה זמן, ואחר כך על ידי תורה אחרת, וכן ננהג תמיד כאשר הזירנו רבנו זכרונו לברכה בכמה אזהרות, ובוודאי כבר שמעת מפי הרבה בזה. ואין להאריך יותר, ושלום וחיים ושמחה וכל טוב כנפשך ונפש אביך, המצפה ומחכה ומקווה ומייחל את תשועתך האמיתית. שיקוים בנו חכם בני ושמח ליבי. הקטן נתן בן מורנו הרב נפתלי ירץ נאור יאיר. י. בעזרת השם ידבח יום ב' תרומה תקפ"ד ברסלב. יישאו ערים שלום לכבוד אהובי בני ידיד נפשי הלאור הוותיק המופלג מורנו הרב יצחק נאור יאיר. כבר כתבתי לך ביום ו' אתרו אשר כבר שמעתי את אשר עבר עליך, ושתראה תכף ומיד לבוא לפה. ולעת עתה בקשתי ממך, בני מחמד עיני, ידיד נפשי, שלא תשים לבך לזה כלל, ותעביר מדעתך כל הדאגות והמראה השחורה. רק תחזק נפשך בה' יתברך, קבל לה' ויושיע לך. כי אין לנו על מי להישען, כי אם על חסדיו המרובים. וכבר ידעת קצת שהעולם הזה מלא ייסורים וכל ימיו כעס ומחרבות ואין מקום לברוח ממנו כי היא מלשם יתבח ולתורה המשמחת לב ומשיבת נפש ויתר מזה אי אפשר להאריך על פני השדה ולהשם הישועה ודע בני שתודה לכה לנו עוסקים בדפוס וברוך השם אשר כבר נגמרו שישים ושתיים תפילות בעזרתו הגדולה השם יגמור בעדנו לטובה, שנזכה לגמור הכל כרצונו יתברך וכרצון רבנו הקדוש, זכר צדיק וברכה. ויתר מזה אין תנאי להעריך. <coughs> הנה כל דברי אביך המצפה לראותך מהרה. נאום הקטן נתן, בן מורנו הרב נפתלי יאיר, צנורו יאיר. <coughs> מכתבים דשנת אלפים, תקפ"ה. י"א בעזרת השם, חיים וברכה, כנפשי, חסר קצת. אמיתיות הנוראים, לא ולזרעו ולדורותם יישגה. זה ימים כביר אשר לא ראיתי קול, וכולי. אנוכי לא שמעתי ממעמדו בימים האלה, וכולי. במחשבתי כמה פעמים לנטות ידי במכתב אליו לדבר, וכולי. בכתב מעט אשר בלבבי, אולם לא הסתיים מילתא כי הזמן קצר, וכולי. כעת לא יכולתי להתאפק מעוצם אהבתנו ולכתוב לו דברי אלה, לבקשו שיראה להודיעני מיד את חסדי השם ונפלאותיו אשר הוא מפליא עמו בכל עת. כי אני רואה ושומע מרחוק שבקול צרותיו אשר עברו עליו, לא צר לגמרי חס ושלום, רק בצער הרכיב לו הוא התברך בחסדים נפלאים וישועות נוראות, כאשר ראיתי והבנתי מעט ביותי במחיצתו. וגם כעת שמעתי מעט איזה צמיחת קרן ישועה, ואשר הוא מכין עצמו לנסוע לעיר מלוכה. בקרוב יצליחו השם מהרה. והנה השם יודע מחשבות כמה וכמה השתתפתי בצערו, וכמה פעמים הזכרתי אותו לטובה, בפרט על ציון הקדוש ברומן. כי מאוד הומה עליי ליבי על כל ההרפתקאות אשר עברו עליו בפרט ובכלל. כי אנשים אחים אנחנו. ושם רבנו הנורא ז"ל נקרא עליו. וזכרתי לתקוע יתד במקום נאמן, לסום לו שארית בארץ על ידי מתנת ידו הטובה, אשר פיזר נתן על וכולי העמדת הדפוס. למען עסק היום הזה לאחיות עם רב, כי תהילה לכלא זרונו החמה ודהנה, וכולי תבל קן כן וכולי אותיות דפוס וכולי חסר. כשיצא לפזר עוד בכפלי כפליים, והנה כל מה שבלבו וכולי לכתוב על פני השדה אך זאת תדע אהובי חביבי כנפשי שכשם שאני כוסף ומשתוקק להשם מטבח שיעזרו ויושיעו מרה וירכיב ידו עתה בכל אשר יפנה כן אני כוסף ומשתוקק ומתגעגע ומצפה להשם מטבח יותר ויותר שכאשר יצליחו השם מעתה יזכה לדע ממי ומי מגיע לו הצלחתו וישועתו. ויאמר בפה מלא ובלב שלם אלך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעתה, ודי למבין. ואם אמנם האמת ידעתי, כי מעולם לא יקחה נפשו מאישו הראשון, ונפשו קשורה בנפשי מאז ועד עתה, עם כל זה שגג מעלתו הרבה בעניין זה בכמה וכמה נגות בימים שעברו וגרם קצת חילול השם, חס ושלום. כי היה נראה כעושה מהעיקר תפל ומהתפל עיקר חס ושלום. וגרם על עצמו כמה לזות שפתיים מאנשי שלומנו אשר יש בלבם עליו הרבה על העניינים האלה. ואם אני יודע תום לבבו שהוא קשור באמת בחבלי אבותו תאווה עם נזר ראשנו עם כל זה, לעומת זה ידעתי, כי שגה והשכיל הרבה מאוד בעניינים האלו בימים שעברו. וגם עתה הציכתני עורכי, ועצור במילין לא אוכל להוכיח דרכו על פניו, על אשר עיוות הרבה בשנים האלה. אשר לא שם לדרך פעמיו לקהילה הקדושה אומן, לפרש שיחתו שם על ציונו הקדוש, אשר זה חלקו מכל עמלו. בפרט בעת שנסע בקיץ לביתו, ובחזרתו, היה לו לסובב דרכו דרך הומן. וכמדומה לי הוא עמידה וכולי, שכל העניינים הנוגעים לאחזקת וכולי, הסתלקותו, נתעוררים תמיד וכולי. אך באמת אין שום מניעה בעניין, והמניות הן רק בשביל החשק. ומהמניות העצומות יכולים להבין מעלת הנחשק, כידוע לו כל זה. והנה בכל זה יש הרבה לדבר, שעולה הספיקו המון יריות לבאר אפס קצה. וגם כשאני מתוועד עמו לפעמים, לעתים רחוקות, אי אפשר לדבר עמו ככל אשר עם לבבי, מרוב הטרדות הסובבין אותו. אך אל ונדיב וטוב לבב כמותו, הספיקו דברי אלה להבין מהם דברים הרבה. והעיקר שמעתי ראה לתקן כל העניינים שרמזתי לו במכתבי זה. ויזהר להיות על כל פנים פעם אחת בכל שנה ושנה באומן חוק ולא יעבור. ולא יעצרו הגשם והשלג ולא שום מניעה בעולם. גם ישתדל לראות את עצמו עמנו בכל פעם. אם אפשר לו לבוא אלינו על ראש השנה בעת שאנחנו מקובצים יחד, מה טוב. ועל כל פנים בכל עת שיזכה להיות באומן יהיה בהתראות פנים עם כמה אנשי שלומנו. וגם ראוי לו לבקש אותנו שנבוא אליו על איזה ימים. אולי נזכה לדבר עמו מלבבינו, להאיר נקודותיו הטובות זה בזה, ונקבל דן מן דן ונעורר את עצמנו, ונזכור את עצמנו היכן לנו בעולם, מאין באנו וכו'. וכמה נפלאות עשה עמנו שקירב אותנו לנקודת האמת, לאור צח כזה, אור האורות וכו'. נא ונא, חביבי. שים לבך לדברי האלה הנאמרים באמת ובתום לבב, למען יטיב לו ולדורותיו, וכולי. כאן חסר קצת. מבואר הכל בספריו הקדושים, שימו לבבכם עליהם, הפוך בם והפוך בהם, ומהם לא תזוה שאין לך מידה טובה מהם. נא, ידידי, לכתוב לי מיד ולהודיע לי הכל, וגם אפשר שישלח לי איזה סך מסוים מה טוב. כי השעה דחוקה מאוד. וגם ידעתי כי אין בעדו לפזר כימים הראשונים, עם כל זה, את אשר תמצא לעשות בכוחו ויותר מכוחו. על כן ראוי לו לצמצם על זה כל כך, כי הוא קרן הקיימת לעד. ובפרט כי הוא צריך עתה לנשיאה. בעסק הזה צריך לפזר שחדים הרבה. ראוי לו לפזר גם על השוחד להרבות בצדקה לאנשי שלומנו. כי צדקה נקרא שוחד, כמו שכתוב, שוחד בחיק וכו'. זה השוחד יצליחו בזה ובבא, ולנדיב לב כל כך אין להעריך יותר. דברי אוהבו באמת לנצח דורש שלמה תמיד באהבה וחפץ בהצלחתו בזה ובבא. הקטן נתן בן מורנו הרב רב נפתלי הירצזן מברסלב לבנו הוותיק מורנו הרב שלמה נרו יאיר וכולי, דברי רבו לנצח נתן הנ"ל. אנשי שלומנו פורשים שלום כולם באהבה רבה, ורחמתן עזיזה ומצפין לשמוע קול טוב מאיתו. הצדק מרת עדל תחיה ובנה החכם שיחיה, ובתה המושכלת תחיה. תהילה לקל בחיים ושלום ופרושים שלום באהבה רבה. גם תדע שתהילה לקל צמחה קרן ישועה בעניין בית הדפוס. כי בחסדו יתברח ונפלאותיו, אז הרענו שכבר פתחו לי את בית הדפוס. אבל, אבל לא פתחו קיים את הבית לבדו, וגם זהו טובה גדולה לפניי. אבל הדפוס בעצמו, דהיינו הפרסה, עדיין חתומה. אך כבר הגיעה איגרת מווילנה, שבקרוב יתנו לי רישיון, השם יגמור בעדי. שיגיע לרשיון במהרה לטובה ויפתחו לי את הדפוס ונזכה להפיץ מעיינותיו חוצה למען יתגדל ויתקדש שמו יתברך בעולם אמן כן יהי רצון. האחד זהוב סילק להשליח ובא לישועות יושיע מהרה השני ארבע כנפות מצא רבי דוד אך אינו רוצה לנסוע לביתו עד אחר שבת קודש ואמר שהשלחנו על ידי מוקדם גם נפלאות הוא בעינינו שרוצה האיש ביוקר כל כך, אך בלא זה אינו יכול לעשות דבר, עד שיבוא ידידנו כנ"ל. אך רבי ישראל לרואי העיר מבקש מאיתך, וגם אנוכי מזרזך בזה, שלמעננו תעשה ותחקור בזה בכל עת שתמצא סוחרים בזה, אולי נמצא בפחות, וגם כשיהיה בטוח גדול. אך גמר המשא ומתן אי אפשר עד ביאת ידידנו בשלום וכנ"ל. עתה נכנס רבי דוד נורו יאיר לחדרי והודיע לי שמסר השני ארבע כנפות ליד מוסר כתב זה. ומגודל הנחיצות אי אפשר להעריך והשם יתבאח יסמכך. י"ב בעזרת השם יתבאח יום ו' ערב שבת קודש פרשת ויגש תקפ"ה שלום רב אל אהובי בני מחמד עיני הרבני הוותיק המופלג מורנו הרבי יצחק נורו יאיר מכתבך קיבלתי, והיה לנו לנחת גדול ולשמחת לבב. אך עדיין אני מצפה לישועה שיגיע לאיגרת ממך, שהכל על נכון בשלמות, בלי שום איסורים ודאגות כלל, ולהשם הישועה. ולעת עתה אני מזהיר אותך באזהרה גדולה, שמעתה אל תחשוב ואל תדאג בעניין זה כלל וכלל לא, כי מחשבות ודאגות כאלה מזיקים מאוד מאוד, רחמנא ליצלן. רק תשליך הכל על השם יתברך, והוא יגמור בעדך הכל לטובה. ואני בטוח בהשם יתברך שכבר הכל על נכון. בכל המחשבות בעניין זה, הכל רק מרות שחורות וחששות, שמזיקין מאוד אפילו בשאר דברים, מכל שכן בעניין כזה, שהמראות שחורות והדאגות והמחשבות, מזיקין ופוגמים מאוד מאוד, רחמנא ליצלן. ואיכשהו, איכשהו דיה לצעה בשעתה. אבל לא לחשוב מחשבות בזה חס ושלום לפניו ולאחריו. כי זה פוגם הרבה יותר מהעניין שאתה דואג וחושב עליו חס ושלום. כי זה באונס וזה ברצון. כי פגם המחשבה חמור מאוד מאוד כמבואה בכל הספרים. בפרט בספרי רבינו זכרונו לברכה בכמה מקומות. כבר דיברתי ממך באגרת הקודם שתודה לקל יש לך כמה עניינים לבלות היום בהם. דהיינו ללמוד פוסק וגמרא ומעט מקרא ובפרט תחומה של פירוש רש"י ולעסוק בספרי רבנו זיכרונו ליוברכה בזמן לתפילה הקבועה ולאמירת תהילים ולתפילות ותכינות שלנו ולהתבודדות דהיינו שיחה בינו לבן קונו ולפרש כל שיחותיו וענייניו לפני השם ידבר בכל יום ויום וגם זמן על כתיבת הספר שבידו גם צריכים זמן על עבודות חיצוניות, דהיינו שינה ואכילה ושתייה, ולדבר עם בני אדם לפקח דעתו. ביום קצה והמלאכה מרובה, רק לא עליך המלאכה לגמור, אבל גם אין אתה בן חורים להיבטל ממנה. מכל שכן וכל שכן לבלות איזה רגע, חס ושלום, על מחשבות מגונות כאלה. חלילה לך מהם וכיוצא בהם. רק אדרבה. חזק ואמץ ושמח נפשך בכל מדי אפשר, כאשר כבר עזרתיך הרבה על זה. ובצח בה השם, כי לא יעזוב אותך. ורחמי השם יתברך מגיעים עליך בכל עת, כי השם יתברך גדול מאוד, והוא מלא רחמים. וכל העולם מלא רחמים, כמו שכתוב בסימן מט, בליקוד את עניין העיין שם. והנה מה שביקשת ממני לכתוב לך, עוד איגרת כאיגרת הראשון, תאמין לי בני חביבי. בעצמי איני זוכר היטב כל מה שכתוב שם. ואין בידי לכתוב לך כי אם את אשר יזמין, השם יתברך בדעתי בעת הכתיבה. אך כל מה שחסר לך, הכל כאשר לכל, תמצא בספרי רבנו זיכרונו לברכה. ובהתפילות ובהחידושים שחנני השם אשר בידך. הם יורוך ויאמרו לך ויחזקו לבבך, לשמוח תמיד בהשם יתברך ולבטוח בחסדיו הגדולים. שאינם נפסקים לעולם, וסוף כל סוף מתהפך הכל לטובה. והכלל, כי השם מטבח גדול מאוד, ואין אנו עדים כלל הנפלאות והחידושים שנעשים בעולם בכל יום ובכל עת. פלאי פלאות, מה רבו מעשה השם וכו'. כי השם מטבח עושה חדשות בכל עת. ויש עניין שמתהפך הכל לטובה. ואם אין אתה יכול להבין זאת, ולהסתכל על זה, על כל פנים תאמין בזה. חזק וחזק, ומעט אתה יודע. והשאר תאמין באמונה שאולנו זכות וישועה רבה לנצח, מה שזכינו להיות בחלקו של רבנו הנורא והנשגב מאוד מאוד, אשר אפשר לשער בשום מוח בעולם. וברוך אלוקינו שהבדילנו מן הטועים החולקים על נקודת האמת כזה. הדוברים על צדיק עתק בגאווה ובוז. זאת נחמתנו בעוניינו, זאת שמחתנו, ובזה יש לך במה לשמוח עצמך בכל אשר עובר עליך. וכבר הבטיחנו קודם הסתלקותו שהוא הולך לפנינו ואין לנו לדאוג. אשרנו שזכינו לשמוע מפיו הקדוש דיבורים האלה בלילה שקודם הסתלקותו הנורא. ביתר מזה אין פני להעריך עתה יותר. ויזהר ויזהר מעתה לשמור את תגרותי מאוד, כי הם אסורים לזרים המהפכים דברי אמת לליצנות. על כן תיזהר לשומרם מאוד מעתה, והשם ידבח ישמח נפשך תמיד, ויחזק לבבך לעסוק בתורה ותפילה בכל היום. ותזכה ללך בדרך אשר הורינו רבנו זכרונו לברכה, ובפרט להתחזק הרבה בהתבודדות. שתכריח עצמך ותתחזק בהתחזקות חדש בכל יום, להתחיל בכל פעם מחדש. ולדבר עם השם יתברך כאשר דבר איש אל רעהו, ולפרש שיחתך לפניו היטב. ולא תיפול בדעתך משום דבר שבעולם. כי כל מה שעובר עליך כאלה וכאלה, ויותר מזה, עבר על כל היריים והקשרים שנכנסו בעבודת השם. ואם לא היו מחזקים עצמם בכל עת, היו חס ושלום נשארים במקומם הראשון חס ושלום. וכמובן כל זה בליקוטה טיניאנה בסימן נא נב. שים לבך היטב לכל הדברים הנאמרים שם, ותסתכל ותתבונן היטב כל דיבור ודיבוע נאמר שם, כי הם דברי אלוקים חיים ומכהיין את הנפש מאוד מאוד. ושיחות אלו שבסימנים הקדושים נראו בין קצת אנשי שלומנו איגרת כי הם מדברים כמו איגרת, נקראו בין קצת אנשי שלומנו איגרת, כי הם מדברים כמו איגרת הנכתב לחברו ותלמידו. ואין אתה צריך איגרת טובה מהם. ואף על פי כן אראה לכתוב לך בכל פעם דברי אמת, מה שיזמין השם יתברך בידי. וכל אשר יעבור תחת השבט הקולמוס יהיה קודש, כי כל דברי נובעים ויוצאים מרבנו זיכרונו לברכה, מהנחל נובע וכו'. ודע בני שעל כל דברי הבן וזכרונו לברכה נאמר, הושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. כי הם מעייני הישועה ממש, כמו מעיין שאינו נפסק לעולם, כן דבריו חיים וקיימים ונחמדים ונאמנים לעד ולעולמי עולמים. ועצותיו וישועותיו אינם קלים לעולם, ותמיד תוכל לחזק עצמך בדבריו הנוראים איכשהו. כי הוא העיר בנו גדולת הבורא יתברך וחסדיו ורחמיו הגדולים, המרובים. אשר בהם עולם נושה, כי בו ישמח ליבנו מכל המקומות שאנחנו שם, נגילה ונשמחה בו ובישועתו תמיד. דברי אביך המוכרח לקצר ולסיים מפני כבוד שם קודשו, כי לא הספיקו אלפי אלפים וריבי רבבות יריות לבאר ולגמור מה שיש לדבר בזאת, שהתחלתי לכנוס בה, כי לגדולתו אין חקר ודי בזה כעת. והיה זה שלום כנפשך. בנפש אביך הדורש שלומך ומתפלל בעדך ומצפה לשמוע הטוב ממך. הקטן נתן בן מורנו הרב נפתלי אירץ מברסלב. י"ג ברוך השם יום א', מסעי כ"ג אלול, כ"ג תמוז, פהי תשר"ן. שלום לכבוד אהובי ידיד נפשי הרבני הוותיק וכו', מורנו הרב נפתלי מזל טוב, ברוך השם, קיבלה גט פיטורין ביום דלת פרשת פנחס העבר בקהילת קודש מדוויתקן. ויהי רצון שיהיה למזלה טובה. והשם ידבח יזמין לבני שיחיה מרז יבוגו הגון לו מן השמיים, באופן שיזכה להיות איש כשר באמת, כי בזה לבד חפצתי והשם הטוב יעשה. ושלום לבני ידידי מחמד עיני הוותיק המופלג, מורנו הרב יצחק נרו יאיר. כבר הודעתיך למעלה הכל. והשם יתבח יהיה בעזריך ויצליחיך מעתה הצלחה האמיתית והנצחית. ודע בני, הדיד נפשי, כי היה לי רבות בכיליון עיניים וייסורים רבים, וחלוקת העצה הרבה וכולי קודם שבא לידי גמר שתקבל הגט פיטורים. וכמה דמעות נשפחו על זה כאשר אספר לך פנים אל פנים אם ירצה השם. ולולי השם עזרת לי, לא היה באפשר שיהיה הגמר מיד. ומה מאוד עצמו חסדי השם ונפלאותיו, אשר עשה עמי בימים האלה, עד שבא לידי הגמר בשלום, כאשר הודיע לך קצת אם ירצה השם. בכל הייסורים האלה וכל הטורח הזה לא טרחתי, כי אם בשבילך, כדי להצילך ממה שאתה צריך לנצל אולי אזכה לראות בשמחתך שמחת עולם. שתזכה ללך בדרך הישר, אשר קיבלנו מרבנו הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה. על כן חזק בני חזק, ואל תשכחי כל גמוליו של השם מטבח, אשר גמל עמך עד הנה. וכשר עצמך ומחשבותיך, לבל תניח מחשבתיך לשוטץ לחוץ, כאשר הורגלת עד הנה. כי הבחירה בידך בזה ובכל דבר, כאשר דיברתי עמך הרבה. יותר מזה אין להעריך אתה. כי אני נחוץ לנסוע לקרימנצ'ק, ואל תשים אל לבך מה שאתה צריך להחזיר החפצים הנ"ל. כי גם זו לטובה, ואני מקווה להשם יתברך, שתקבל מהרה טלית מצויצת מחדש, וכוח וגבורה חדשה להתחזק מחדש בעבודת השם. ותשכח כל הצרות שעברו עליך, כי לא ייטוש השם אותך למען שמו של רבנו זכרונו לברכה שנקרא עלינו. דברי אביך המחכה לשמוח בישועתך לנצח, נתן הנ"ל. מכתבים דשנת אלפים תקפ"ו. ברוך השם, אור ליום ו. ערב, שבת, קודש, פרשת ויגש, תקפ"ו, לפרט קטן, ברסלב. שלום וישר רב לידידי לי, וכולי. מה אומר לך, אחי? מעט אתה יודע אשר בלבבי. יותר מזה אי אפשר לבאר בכתב. אם תרצה נקודת האמת, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה. תבקש האמת בהפלטין של אמת הנבנה על ידי אנשי אמת, על ידי בעל אמת, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. ובוודאי אתה יודע ומבין את אשר אני מרמז לך. כי עניין הפלטין של אמת נבואר מעט בסוף הסיפורי המעשיות. אך באמת אין אתה יודע כלום. עקיצה אחי בשנת פטיותך, וזכור את בורעך בימי בחרותך. וזכור אל תשכח כל מה שעבר עליך במעט הימים האלה, שערת רודף ורודף אחר חמדת אבל אלילי כסף, וזה בזה לא עלתה בידיך. עול תורה פרקת ואול דרך ארץ, עמסת עליך יותר מדי. זכור נא מי אתה רודף, אחרי כלב מת, אחרי פרעוש אחד. נא, nah, אחי, אל יהיה בלבך עליי, על אשר אני כותב לך מעט בדרך ביזיון. כי באמת כל זה מעוצם אהבתך, כידוע כי לך. ויותר מזה תבין מדברי האיגרת שכתבתי לאביך נראו יאיר, כי גם אליך נאמרו דברים האלה. למען השם, למען השם, על כל פנים, תקבע לך עתים לתורה וללמוד בכל יום שיעור שולחן ערוך עם הפירושים הגדולים או הקטנים על כל פנים וללמוד בכל יום שיעור בספרי הבנו זיכרונו לברכה ולומר תהילים בכל יום חוק ולא יעבור וגם להיות על כל פנים פעם אחת בכל שנה באומן אשר זאת היא העולה על כולנה ואם אפשר שתסבב הילוך דרך פה, מה טוב ויותר מזה אי אפשר להעריך. ונא להשיבני מיד על דבריי ולבהר הכל בהרחות בהר היטב כדי לנחת. דברי אוהבו באמת לנצח נתן מברסלב. גם תדע שתודה לכל צמח קרן ישועה בעניין בית הדפוס. כי בחסדי ה' ונפלאותיו כבר הגיעה איגרת ניבילנה, שבקרוב יתנו לי רישיון לטובה ויפתחו לי את הדפוס. ונזכה להפיץ מעיינותיו חוצה למען יתגדל ויתקדש שמו בעולם, אמן כן דברי ידידך המצפה לישועה בכל עת, נתן מברסלב